Від часів колективізації на Черкащині не чули, аби хто-небудь і зголіво так піднявся на захист своїх колгоспників. А раніше, в дореволюційні часи, існувало прислів'я «Зашлють туди, де Макар. У сталінські часи це прислів'я відмерло, які вже там тилята. Але Іван Якович поїхав додому з цим рішенням. Не дам, де буде, чути, що з зухвалість голови колгоспу негайно ж облетіла Лозанівку і потай збирали звітим, а чи скоро приїде до його хати чорний ворон. Наряд міліції начали з капітаном, що мав ордер на арешт Івана Яковича, з'явився наступного дня. Як уміє дивитися село на небезпечні драми, добре відомо. На вулицях нікого немає, але всі знають, що відбувається не лише біля хати, а й у самій хаті. Головник також знав, що по нього приїдуть, і непогано приготувався до візиту міліції. Він з'явився на ганку в парадній формі, присів своїх регаліях, груди були ввішані орденами від погонів до пояса. Капітан міліції виструнчився перед полковником і щось забелькотів про ордер на арешт, але до кишені, аби його добути, не поліз. «А як щодо розпорядження міністра оборони?» – іронічно запитав Іван Якович. Річ у тім, що починаючи з полковника, арештувати офіцера або генерала можна лише з дозволу міністра оборони і не інакше. Капітанові міліції це було добре відомо, отож він, класнувши за каблуками, повернувся і сів у спецмашину А туди, куди належало заштовхати з голову колгоспу, полізли міліціонери Машина рушила з села Черненко, добре розуміючи, що село все бачить і все знає, в парадній полковницькій формі рушив до електростанції Люди ніби ненароком виходили з дворів і почтиво віталися Іван Якович бачив, яка радість світилася в їхніх очах але радість була передчасна. Якщо Черненка не можна заарештувати, то його можна виключити з партії. Це підсилу райкому, Райкомові. І Черненкові довелося покласти свій партквиток на стіл секретаря Райкому. В той час Кам'янський район входив до Кіровоградської області. Кіровоградський обком не затвердив виключення Черненка. Навпаки, секретареві Райкому Кудрі зробили зауваження. Та все ж таки порадили, аби Іван Якович підтягнув інший відсталий колгосп Болозанівці, мовляв, тепер на добрих колесах Секретар райкому Кудря викликав Івана Яковича і примирливо заговорив Ну, ми тут погарячилися трохи, то ви вже пробачте Справа у нас гаряча Не тільки рука і печінки опікає Обком радить вам попрацювати в Ютчисі Як бачите, партія оцінила ваш талант Одна справа головувати в рідному селі, про повернення до якого Черненко мріє усе своє життя, і зовсім інша справа, якась там забута Богом і занедбана людьми Юрчиха. Та й таке сказати, скільки ж то сил віддано, аби побудувати електростанцію, радифікувати кожну хату, збудувати ферми, а тепер усе це віддати комусь іншому, а самому знову болото по коліна. Кудря був певен, що Іван Якович відмовиться від Юрчихи, а він узяв та й погодився. Сталося іще одне диво. Протягом року була електрифікована юрчиха. В кожній хаті заговорило радіо. Колгостники відчули себе заможними людьми. Секретар Райкому аж казився з люті. Від кудряної ненависті страждав не лише Іван Якович, страждали й колгостники. Кудря привозив нових голів, змушував колгостників висижувати на зборах до світанку, та вони ні за що не хотіли звікатися Черненка». Але тут уже сам Іван Якович пожалів людей. Він бачив, що люди вже впали в зневіру. З лозиною проти сокири не підеш. Отож він, відмовившись від головування, повернувся до своєї лозанівки, ловив у водосховищі карасів і мав от того хоч якусь розраду. Та ось розгорілася баталія в колгоспі Жовтень, що був розташований у самій кам'янці. Тамтешній голова колгоспу, Заливаха, так дозаливався у свою бездонну утробу, що колгосна худоба лишилася на зиму без кормів. А Заливаха на останні колгосні гроші купив зіл і їздив рибалити аж на Дніпро. Десь він там звалився з мосту разом із зілом, покалічився сам і розбив машину. Довелося міняти голову колгоспу і в жовтні. Райком вирішив послати туди заступника голови райвиконкому Бабенка. Але люди його знали як нікчемного бюрократа – дуже далекого від землі, і тоді хтось крикнув «Черненка нам дайте, Черненка!» У Івана Яковича була державна квартира в райцентрі. Це діялося в грудні, тому Черненко жив не в селі, а в Кам'янці. Тож не дивно, що хвилин за двадцять він був у колгоспному клубі. Колгоспники його притягнули силою, а відтак підняли і винесли на сцену. Зал, гримів, оплесків, вигуків і тупотіння ніг «Черненка, Черненка, Черненка!»